Capitolul 7. Căci acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel preanalt, care a întâmpinat pe Avram pe când se întorcea de la nimicirea regilor și la binecuvântat, căruia Avram i-a dat și iară din toate, se tâlcuiește mai întâi rege al dreptății, apoi și rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, Neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, ci asemănat fiind fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea. Vedeți dar cât de mare e acesta, căruia chiar patriarcul Avram i-a dat zeciuială din prada de război, și cei dintre fiii lui Levi care primesc preoții au poruncă după lege ca să ia zeciuială de la popor, adică de la lor, măcar că și aceștia au ieșit, din coapsele lui Avram, iar Melchisedec, care nu-și trage neamul din ei, a primit zeciuială de la Avram și pe Avram, care avea făgăduințele la binecuvântat, fără de nicio îndoială, cel mai mic ea binecuvântare, drag cel mai mare. Și aici iau zeciuială niște oameni muritori, pe când dincolo unul care a dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avram a dat zeciuială și Levi, cel ce lua zeciuială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avram când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă, deși de săvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii, căci acela despre care se spun acestea își iau vârșea dintr-o altă seminție de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda, iar despre seminția acestora cu privire la preoți moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot, după asemânarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, porunca dată întâi se desfințează pentru neputința și nefolosul ei, căci legea n-a de săvârșit nimic, iar în locul ei își face cale o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu ci încă a fost la mijloc și un jurământ că și pe când aceia s-au făcut preuți fără de jurământ, el s-a făcut cu jurământul celui ce i-a grăit, juratul sa Domnul și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Cu aceasta Iisus s-a făcut chezașul unui mai bun testament, apoi acolo s-a ridicat un șir de preoți, fiindcă moartea îi împiedica să dăinuiască. Aici însă, Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoție netrecătoare. Pentru aceasta și poate să mântuiască, nesăvârșit, pe cei ce se apropie prin el de Dumnezeu, că își ei viu ca să mijlocească pentru ei. Un astfel de archiereu se cuvenea să avem, sfânt fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoși și fiind mai presus decât cerurile. El nu are nevoie să aducă zilnic jertfe ca arhierei, întâi pentru păcatele lor, apoi pentru ale poporului, căci El a făcut aceasta odată pentru totdeauna, aducându-se jertfă pe sine însuși. Căci legea pune ca oameni care au slăbiciune, pe când cuvântul jurământului venit în urma legii, pune pe fiul desăvârșit în veacul veacului.